Розділ 14. Він пробудився від прохолоди світанку. Він розкрив очі і побачив, що люк над сходами відкритий, а потім помітив шкіпера та Фреда Блейка, які спали на своїх матрацах. Вони спустились і залишили люк відкритим через різкий запах опію. Раптом йому спало на думку, що люгер більше не хитається. Він піднявся. Він трохи відчував важкість, бо він не звик так багато курити, і вирішив вийти на свіже повітря. А Кей спокійно відпочивав там, де заснув. Він торкнувся його плеча, хлопець розплющив очі. і Його губи відразу розплилися у повільній посмішці, яка надавала таку красу його молодому обличчю. Він позіхнув і потягнувся. «Зроби мені чаю!» Сказав лікар, а Кей за хвилину встав на ноги. Лікар пішов за ним сходами, сонце ще не зійшло, і одна бліда зірка все ще тинялась на небі, але ніч порічала. до примарно сірої і вітрильних, здавалося, пливе на поверхні хмари. Море було досить спокійним. Вони проходили між двома островами, які були так близько один до одного, що вони пливли. Наче по каналу. Був дуже легкий бриз. Чорношкірий за штурвалом здавався напівсонним. Світанок ковзав між низькими лісистими островцями. Поважно, з навмисним спокієм, який, здавалося, приховував внутрішнє побоювання. І ви відчували природним і навіть неминучим, що люди уособлювали його в образі дівчини. У ньому й дійсно були сором'язливість і грація юної дівчини, чарівна серйозність, байдужість і безжальність. Небо мало розмитий колір архаїчної статуї, незаймані ліси по обидві сторони від них, все, що зберігала ніч. Але потім непомітно-сірий колір моря змінився м'якими відтінками голубистої грудки, пропливаючи між цими безлюдними островами. По цьому тихому морі в тиші, яка змушувала вас майже затамовувати подих, у вас виникало дивне і хвилююче враження про початок світу. Там, можливо, ніколи не проходила людина, і у вас виникало відчуття, що те, що ви тільки що побачили, ще ніхто раніше не бачив. У вас виникало відчуття первозданої свіжості, і вся заплутаність поколінь зникала абсолютна простота така ж гола і сувора як пряма лінія наповнювала душу захопленням лікар Сандерс у цей момент пізнав екстаз містики а кей приніс йому чашку чаю з ароматним жасмином і спустившись з духовних висот на яких він на мить ширяв він влаштувався зручніше як у кріслі в блаженстві матеріальної насолоди Повітря було прохолодним, але пахучим. Він не просив ні про що, крім як вічно плисти в цьому човні, що пливе по спокійному морю між зеленими островами. Коли він просидів там годину, насолоджуючись своєю невимушеністю, він почув кроки на сходах, і Фред Блейк вийшов на палубу. У піжамі і з волоссям він виглядав дуже молодо як і личило його віку. Він прокинувся свіжим, з усіма розгладженими зморшками на обличчі, а не зморщеним, зібраним у складки і пошарпаним часом, коли сон покидав лікаря. О, ви рано встали, лікарю. Він помітив порожню чашку. Цікаво, чи можу я отримати чашку чаю? Запитай, Акея. Гаразд. «Я тільки змушу та вилити на мене пару відер води». Він пішов на ніс і заговорив з одним із матросів. Лікар бачив, як чорношкірий спустив відро на мотусті у море. А потім Фред Блейк зняв піжаму і стояв на палубі голий, доки інший виливав на нього воду. Відро знову опустили, і Фред обернувся. Він був високий, з прямими плечима, невеликою талією і тонкими стегнами. Його руки і шия були засмалі, а решта тіла була дуже біла. Він витерся і одягнувся в піжаму, знову прийшов на корму, його очі сяяли, а на губах був обрис посмішки. «Ви дуже симпатичний юнак», – сказав лікар. Фред байдуже зназав плечима і опустився на сусідній стілець. «Вночі ми втратили човен. Ви знаєте?» «Ні, я не знав». «Дуло по-диявольськи. Ми втратили клівер. Просто його розірвало на шматки. Можу вам сказати, що Ніколс був дуже радий потрапити під прихисток островів. Я думав, ми ніколи цього не зробимо». «А ви? Весь час залишались на палубі?» «Так, я думав, що ми підемо на дно». Я б вважав за краще бути на відкритому просторі. У вас не було і особливих шансів? Не було. Я це знаю. І ви... ви не боялись? Ні. Ви знаєте, я думаю, що якщо це станеться, то станеться. І з тим уже нічого не поробиш. А я... я злякався. Нікол сказав мені, що було в день. Він подумав, що це до біса кумедний жарт. Знаєте, це питання віку. Старих набагато легше налякати, ніж молодих. У той час я не міг би думати, що це досить кумедно, що мені якому було набагато менше, що втрачати, ніж вам. У якого все життя попереду повинен боятися втратити його настільки більше, ніж ви. А як? Як ви могли розмірковувати, якщо ви були так налякані? Я боявся своїм тілом. Це не заважало мені думати своїм розумом. Дивна ви людина, лікарю. Не маю поняття. Мені шкода, що я був настільки грубий з вами, коли ви запитали, чи можна їхати на цьому човні. Він на мить завагався. Ви знаєте, я був хворий, і у мене нікудишні нерви. Я не сильно захоплююсь людьми, яких не знаю. А, та все гаразд. Ні, я не хочу, щоб ви думали, що є якийсь бешкетник». Він оглянув мирну сцену. Вони вийшли з вузького рукава між двома островами і тепер опинилися у тому ж, що виглядало як внутрішнє море. Вони були оточені низками островів, густо покритими рослинністю, і вода спокійна і блакитна, Наче швейцарське озеро. Трохи змінилось в порівнянні із минулою ніччю. Стало гірше, коли зійшов місяць. Мене вражає, як ви могли проспати все це. Був пекельний гамір. Я накурився. Нікол сказав, що ви збираєтесь це зробити, коли ви з китайцем увійшли в каюту. А я в це не повірив. «Але ви спустились?» «Ха, цього було достатньо, щоб зірвало дах з голови!» «А чому? Чому ви в це не повірили?» «Я не міг собі уявити, що така людина, як ви, може занепастити себе, зробивши таке!» Лікар посміхнувся. «Потрібно бути терпимим до пороків інших людей», – спокійно сказав він. «У мене немає причин когось звинувачувати». Що ще Нікол сказав про мене? О, ні. Він зупинився, побачив Окея чисто, як з голочки в своєму білому вбранні, стрункого і граційного, що бідійшов із порожніми чашками. У будь-якому випадку, це не моя справа. Він каже, що вас за щось викреслили зі списку. Зняли з обліку правильний вираз. Спокійно перебив лікар. І він каже, що вірить, що ви потрапили у в'язницю. Природно не можна не здивуватись, коли бачиш людину з вашим розумом і репутацією, якою ви користуєтесь на Сході, що оселилась в огидному китайському місті. А з чого ви вирішили, що я розумний? Я ж бачу, що ви освічений. Я не хочу, щоб ви думали, що я якийсь бовдур. Я вчився на бухгалтера коли у мене похитнуло здоров'я. Це не те життя, до якої я звик. Лікар посміхнувся. Ніхто не міг виглядати більш сяюче, ніж Фред Блейк. Його широкі груди, атлетична статура спростовували його розповідь про туберкульоз. Сказати вам дещо? Ні, якщо ви не хочете. О, не про себе. Я мало говорю про себе. Я думаю, що немає нічого поганого в тому, ніби лікар був би трохи втаємниченим. Це додає віри його пацієнтам. Я збирався надати вам розмірковування, засвоєні на досвіді. Коли якийсь інцидент зруйнував кар'єру, яку ви намітили для себе. Дурниця, злочин або нещастя. Ви не повинні думати, що ви розорені і для вас все скінчено. Це може бути удачею. І коли ви озираєтесь назад, роки по тому ви зможете сказати собі, що ні за що на світі не проміняли б нове життя, нав'язану вам катастрофою на таємне нудне існування, яке ви вели б, якби не втрутились обставини. Фред дивився вниз. Чому ви кажете це мені? Я подумав, що це може бути корисною інформацією. Молодик злегка зітхнув. «Ви ніколи нічого не знаєте про людей? Чи не так?» «Раніше я думав, що ви або білий, або жовтий». «Мені здається, що ви не можете сказати, хто і як вчинить, коли справа дійде до крайності. У всіх огидних скунців, яких я зустрічав, я ніколи не зустрічав нікого, хто міг би перемогти Ніколса». Він волів би йти по криві, аніж прямо. Ви не можете довіряти йому ні на йоту. Ми вже досить давно разом, і я вважаю, що не так вже і багато я знаю про нього. Він би обманув власного брата, якби у нього була така можливість. У ньому немає нічого порядного, але бачили би ви його минулої ночі. Скажу я вам, я не заперечую, що ми були майже на волосині від загибелі. Ви б здивувались? Спокійний, як огірок. Моя думка така, що він просто насолоджувався цим. Одного разу він сказав мені, «Помилуйся, Фреде, якщо ми дістанемось до островів до того, як стане набагато гірше, вранці ми будемо годувати рибу». І він посміхався, у своє потворне обличчя. З головою у нього все було в порядку. Я трохи плавав під вітрилом з гавані Сіднея. І даю вам час на слово, що ніколи не бачив, щоб човном поводились так, як він поводився з цим. Я знімаю перед ним капелюх. Якщо ми зараз тут, то ми перед ним у боргу. З нервами у нього все в порядку. І якщо би він подумав, що можна заробити 20 фунтів без ризику, прикінчивши нас, вас і мене. Як ви думаєте, він би вагався? Як ви це поясните? О, я не знаю. Чи не здається вам дивним, що хлопець, який є ніхто інший, як природжений шахрай, має таку відважність? Я маю на увазі, я завжди чув, що коли чоловік – був непорядний. Він міг би нахвалятись і знущатись. Але коли справа доходила до кризи, він просто зникав. Я ненавиджу цього хлопця. І все одно, минулої ночі я не міг не захоплюватися ним. Лікар спокійно посміхнувся, але не відповів. Його потішало юнацьке щиросердечне здивування складністю людської природи. І він марнославний. Ми весь час граємо в Крібіч, і він високої думки про себе у цій грі. Я завжди перемагаю його, а він продовжує в тому ж дусі. Так, він мені казав, що вам дуже щастить. Кажуть, щастить в коханні, не щастить в картах. Я грав у карти все своє життя. У мене є до цього нахил. Це одна з причин, по якій я став бухгалтером. «У мене така голова. Це неудача. Щастить смугами. Я розуміюсь на картах, і в кінцевому рахунку завжди виграє той, хто грає краще». А Ніколс думає, що він розумний. «У нього немає ні найменшого шансу, граючи зі мною». Розмова припинилась, і вони сиділи пліч-опліч у спокійному відпочинку. Через деякий час капітан Ніколс прокинувся і вийшов на палубу. У своїй брудній піжамі, неумитий неголений, наголений, з занелими зубами і загальним виглядом людини, що вибилась сил, він виглядав майже відштовхуюче. Його обличчя мало сердитий вираз. "Це знову почалося, док?" "Що? Моя диспепсія. Я перекусив учора ввечорі" перш ніж лягти спати. Я знаю, що мені не слід нічого їсти перед цим, але я був такий голодний, що просто повинен був це зробити. І тепер у мене у грудях щось жахливе. «Подивимось, що ми можемо з цим вдіяти», посміхнувся лікар, встаючи з крісла. «Ви нічого не зможете зробити», похмуро відповів шкіпер. «Я знаю своє травлення». Після того, як я проходжу крізь ділянку бурхливої погоди, у мене завжди буває диспепсія. Так само точно, як і те, що мене звуть Ніколс. Жахливо-жорстким. Ось як я це називаю. Я маю на увазі, зрозумійте, після того, як я простояв за штурвалом, вісім годин. Я можу з'їсти трохи холодної ковбаси та шматок сиру, не страждаючи через це. Чорт забирай, чоловік же ж повинен їсти. Розділ 15. Лікар Сандерс мав залишити їх на островах Близнюках, Кандамейра в морі Канда, куди регулярно заходили судна Королівської Нідерландської пароплавної компанії. Він вважав малоймовірним, що йому доведеться довго чекати. Перш ніж прибуло б якесь судно, що направляється у будь-яке місце, куди він би не захотів відправитись. Шторм збив їх з курсу, і протягом доби вони перебували у штилі. Так що тільки на шостий день рано вранці, коли вітру було достатньо, щоб наповнити вітрила, вони побачили вулкан Мейра. Місто знаходилось на Канді. Була дев'ята година, перш ніж вони дісталися входу у гавань. Ілоція попередила їх, що це було важко. Мейра являла собою високий канонічний пагор, майже до вершини покритий джунглями, і стовбус того диму, схожий на величезну зантичну сосну, піднімався з його кратера. Канал між двома островами був вузький і, як і казали, проливні течії текли по ньому. І з великою силою Але капітан Ніколс був прекрасним моряком І знав це Йому подобалась можливість покрасуватись Виглядаючи неприродно ганебно У смугастій піжамі пошарпаному шарпаному торпічному шоломі На голові І стежневою білою бородою Він провів фентон із шиком Виглядає не так і погано Сказав він Коли було виявлено Маленьке містечко Біля самого краю води стояли склади і будинки місцевих жителів на стовпах із солом'янми дахами. Голі діти грали в прозорій воді. Китаюць у кристалевому брилі лови рибу із видобаного човна. Гавань була зовсім не переповнена. Там стояло всього дві джонки, три або чотири великого прову, моторний човен і покинута шхуна. За містом виднівся пагорб, увінчений флаштоком, з якого безвольно звисав голландський прапор. «Цікаво, чи є тут готель?» – пробурмотів лікар. Він і Фред Блейк стояли по обидва боки від капітана Ніколса біля штурвала. «Звичайно, є. У колишній часи це було чудове місце. Центр торілі з пеціями і все таке. Мускатні горіхи. «Сам ніколи тут не був, але мені говорили, що тут є мармурові палаци, і я не знаю, що це». Там було два причали. Один був акуратним і охайним. Інший дерев'яний був старим і потребував фарбування. Він був коротшим за перший. «Довгий, я вважаю, належить нідерландській компанії», – сказав шкіпер. «Давайте підемо до нього». Вони дісталися стінки, грот і згурку тому пустили, і вони причалили. «Ну що ж, лікар, ви прибули. Багаж готовий і все таке. А ви не зійдете на берег? Ні?» «Як ви відносно цього, Фреде?» «Та так, ходімо. Мені набридло перебувати на бурту цього човна, і нам все одно доведеться купити іншу шлюпку. «Нам також знадобиться новий клівер. Я тільки піду і гарно вдягнусь, а потім приєднаюся до вас». Шкіпер спустився в каюту, перевдягання не зайняло у нього багато часу. Так як полягав лише в тому, щоб змінити піжаму на штани кольору хаки, накинути кітель кольору хаки на голе тіло і сунути голі ноги у старі тенісні туфлі. Вони піднялися по гидких сходах на причал і пішли по ньому». Там не було нікого. Вони дістались до набережної і після миті вагань звернули туди, що виглядало як головна вулиця. Там було порожньо і тихо. Вони йшли посередині дороги в ряд і озирались по сторонах. Було приємно розім'яти ноги після днів, проведених на люгері, і полегшено відчувати під ногами тверду землю. Бунгалу по обидва боки дороги мали дуже високі дахи, солом'яні і загострені. Від них віялося старовиною розкішю, але їх побілка була забруднена і затерта. А маленькі садки перед ними заросли заплутаними бур'янами. Вони заходили в магазини. І всі вони, здавалося, продавали одні ж і ті ж речі. Бавовна, саронги і консерви. Не було ніякого пожвавлення. У деяких магазинах навіть не було продавця, як ніби покупці навіть і не очікувались. Кілька людей, повз яких вони проходили, маліці або китайці, йшли швидко і як ніби боялись розбудити відлуння. Час від часу ніздрі штурмував запах мускатного ріха. Лікар Сандерс зупинив китайця і запитав його, де знаходиться готель. Він сказав їм іти прямо, і незабаром вони підійшли до нього Вони увійшли всередину, там нікого не було Але вони сіли за стіл на веранді і застукотіли по ньому кулаками Місцева жінка в Саронгу підійшла і подивилася на них, але зникла Лікар Сандерс звернувся до неї Потім з'явився метис, що застібав куртку і лікар Сандерс запитав, чи він може отримати кімнату. Чоловік не зрозумів, і лікар заговорив з ним по-китайськи. Чоловік відповів голландською. Але коли лікар похитав головою з посмішкою і зробив знак, щоб вони почекали, і побіг в них сходами. Вони бачили, як він переходив дорогу. «Напевно, пішов за кимось», – сказав шкіпер. Дивовижна річ, що вони не говорять англійською, а мені дали зрозуміти, що це місце було цивілізованим. Метис повернувся за кілька хвилин із білим чоловіком, який кинув на них допитливий погляд. Коли його спутник вказав йому на них, а потім, коли він піднявся по сходах, вічливо підняв свій тропічний шолом. «Доброго ранку, джентльмени!» – сказав він. Чим я можу бути вам корисним? Еван Рік не може зрозуміти, чого ви хочете. Він говорив англійською дуже правильно, але з іноземним акцентом. Це був молодий чоловік років 20, дуже високий, щонайменше 6 фунтів 3 дюйма. широкоплечий, могутній хлопець, але незграбної статури. Його парусинові штани були охайні й чисті. Автоматична ручка стирчала і щільно застибнутого кітеля. «Ми тільки що прибули на вітрильному човні», сказав лікар. І «Я хочу знати, чи можу я зняти тут кімнату до приходу наступного пароплава». Звичайно, готель не такий вже й переповнений. Він розвернувся до Метиса і побіжно пояснив тому, що хоче лікар. Після короткої розмови він повернувся до англійської мови. «Так», він може надати вам хорошу кімнату. Включаючи ваше харчування, це складатиме вісім гільденів у день. Керуючий поїхав до Батавії, але Ванрік доглядає за всім, і він вас зручно влаштує. А як щодо того, щоб випити? – запитав шкіпер. – Давайте вип'ємо трохи пива. – А чи ви не хочете приєднатися до нас? – ввічливо запитав лікар. Дуже вам дякую. Молодик сів і зняв шолом. У нього було широке, пласке обличчя із приплюснутим носом, високі вилиці і досить маленькі чорні очі. Його гладка шкіра була хворобливо жутуватою, на щоках не було рум'янцю. Волосся дуже коротко підстрижене, було вугільно-чорним. Він був зовсім негарний, але на його великому потворному обличчі був вираз такої добродушності, «Що ви не могли б не бути дещо зачаровані ним?» Його очі були лагідними і добрими. «Ви голландець?» – запитав шкіпер. «Ні, я датчанин. Ерік Крістіанс. Я представляю тут датську компанію». «А давно ви тут?» «Чотири роки». «Боже, милостовий!» – вигукнув Фред Блейк. Ерік Крістел голосно розсміявся, по дитячому і простодушно, і його добролюбні очі засяяли доброзичливістю. Це прекрасне місце, це найроматичніше місце на сході. Вони хотіли перемістити мене, але я благав їх дозволити мені залишитися тут. Хлопчик приніс їм пляшкове пиво, і величезний дачанин, перш ніж випити, підняв свою склянку. За ваше добре здоров'я, джентльмени. Лікар Сандерс не знав, чому незнайомець так сильно причарував його. І це сталося не тільки через його сердечність, яка була досить поширена на сході. В його особистості було щось таке, що подобалось. «Не схоже, що тут було багато справ», – сказав капітан Ніколс. «Це місце мертве. Ми живемо нашими спогадами. Це те, що надає острову його властивість». У колишні часи, знаєте, було так багато руху, що іноді гавань переповнювалась, і суднам довелося чекати ззовні, допоки відплиття флоту не давало їм можливість увійти. Сподіваюся, ви пробудете тут достатньо довго, щоб дозволити мені показати вам усе. Він просто чудовий. Непередбачуваний острів у далеких морях. Лікар насторожив вуха. Він опізнав це як цитату, але не зміг визначити звідки. А звідки це? Це? О, Піпа проходить мимо. Браунін, знаєте? Як так сталося, що ви це прочитали? О, я багато читаю. Бачите, у мене дуже багато часу. А найбільше мені подобається англійська поезія. Він подивився на Фреда м'яким ласкавим поглядом і з усмішкою на його великих вустах. І почав декламувати. Вірш звучав дивно. В цьому іноземному акценті дещо грубому і гротезному. Але дивним було те, що молодий датський торговець мав цитувати Шекспіра «зухвалому негіднику капітану Ніколсу» та придуркуватому хлопцю Фреду Блейку. Лікар Сандерс визнав ситуацію з легка куметною. Шкіпер кліпнув йому оком, що абсолютно ясно означало, що це якийсь дивак. Але Фред Блейк почервонів і виглядав присоромленим. Данець і поняття не мав, що зробив щось не те, що могло б викликати подив. Він нетерпляче продовжував. «Старі голландські купці були тут такі багаті». І у великі дні торгували спеціями, що не знали, що робити зі своїми грошима. На кораблях не було вантажу, який можна було привезти. І тому вони привозили мармур і використовували його для своїх будинків. І якщо ви не поспішите, я покажу вам свій. Раніше він належав одному із перкинірів, а іноді взимку вони привозили вантаж, в якому не було нічого, крім льоду. Дивно, чи не так? Це була найбільша розкіш, яку вони могли собі дозволити. Тільки подумайте, привезте лід аж з Голландії. Подорож займала шість місяців. І у всіх у них були свої карети. І у вечірній прохолоді нерозумнішим було проїхати вздовж берега та кругом і навколо площі. Хтось повинен написати про це. Це було схоже на голландську казку «Тисяча і одну ніч». «Ви бачили португальський форт, коли входили? Я відвезу вас туди сьогодні. Якщо я можу щось для вас зробити, ви повинні дати мені знати. Я буду дуже радий». «Я заберу свій багаж», – сказав лікар. «Ці джентльмени дуже люб'язні, надали мені можливість переїхати сюди. Я не хочу завдавати їм незручностей більше, ніж можу дозволити». Ерік Крістен осяяв усіх дружелюбною посмішкою. «А ось що мені подобається на Сході. Всі такі милі. Немає нічого надто складного. Ви не можете собі уявити, яку доброту я отримав від абсолютно незнайомих людей». Всі четверо встали, і Денець сказав менеджеру Метисту, що лікар Сандер скоро прийде зі своїм багажем і своїм хлопцем. «Вам слід було би поснідати тут. Сьогодні це Райстафель, і вони готують його дуже добре. Я буду тут». «Вам двом хлопці краще перекусити зі мною», – сказав лікар. «Райстафель – то смерть для мене», – сказав капітан Ніколс. «Але я не проти посидіти і подивитися, як ви будете його їсти». Ерік Крістес урочисто потиснув руку усім трьом. «Я також радий, що зустрів вас. Не часто до нас на острів приїжджають незнайомці. І мені завжди приємно зустрітися з англійськими джентльменами». Він вклонився їм, коли вони розлучалися біля підніжжя сходів. «Розумний цей хлопець», – сказав капітан Ніколс, – «коли вони уже трохи прийшли. Відразу зрозумів, що ми джентльмени». Лікар Сандер скинув на нього швидкий погляд. У виразі його обличчя не було і сліду іронії.